אלה תולדות השמים והארץ, בהיברעם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ,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 וייקח אדוני אלוהים את האדם וימניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעתו ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכולך ממנו מות תמות ויאמר אדוני אלוהים